Його ще бракувало. Давно слід було запломбувати хворого зуба, та все якось руки не доходили. Картаючи себе, Софія випила дві таблетки анальгіну. Не допомогло. Біль ставав дедалі сильнішим. Доведеться йти до лікаря. Першої пари сьогодні немає, можна зробити цю край неприємну, але невідкладну справу. Зранку саме працював знайомий стоматолог. Софія вмостилася в кріслі і приготувалася до катувань. Гідко задзищала бормашина. Ця здичавіла, сталева звірюка уп'ялася своїм жалом у хворого зуба. Немов змія, вона вишукувала місце, де дошкульніше допекти, і саме туди вгризалася, немов відбійний молоток. Ці муки слід було витримати, і Софія навіть пробувала усміхатися. Нарешті лікар вимкнув бр машину і її жало безсило повисло одразу ставши немічним і втративши до Софії усякий інтерес. Катування припинилися, діру в зубі заліпили чимось білим і гидким на смак, змусивши змордовану пацієнтку сидіти з непристойно роззявленим ротом. Враз до кабінету увірвалася маленька, дуже огрядна жіночка, Судячи з потужності звуку, зуби в неї не боліли. «Ви не можете собі уявити, що вони зробили з моєю дитиною. Його по-звірячому побили. Вони вибили йому усі зуби, зламали обидві щелепи, покалічили. Вони у мене сидітимуть у тюрмі. Іди сюди, мій маленький хлопчику, іди, мамин зайчику». Відкрий ротика, синочку. Нехай дядя-лікар подивиться. От рентген-лікарю. У сусіднє крісло вже сідав мамин зайчик, якому Софія впізнала вчорашнє щеня. Якщо у нього й справді зламана щелепа, буде біда. Лікар роздивлявся рентгенограму. «Скажіть, а у нього не було раніше перелому щелепи?» «Був лікарю минулого року». «От тут, з правого боку». «Щось часто вашому синові щелепи ламають у його 16 років?» «Так, тут у місці старого перелому росте зуб мудрості». «Достатньо було б пальцем тнути, щоб стався іще один». Софія згадала, як учора падаючи, хлопчисько вдарився щокою об куток рами того чортового дзеркала, яке повісив хтось на стіну в недобрий час на Іванову голову. Вона сиділа з розкритим ротом, спроможна сказати й слова. А тим часом лікар написав висновок і заходився накладати шину на ту зламану щенячу щелепу. Мама із синочком пішли. Із Софії зняли нарешті обітницю мовчання. Лікар, знаючи, що вона викладач, продовжував. Ну, як вам пацієнт? А його мамаша? Що з нього виросте, як йому регулярно раз на рік ламають щелепи? Боюсь, неприємності будуть у когось іншого. Неприємності не забарилися. З другої пари Софію викликав директор. У його кабінеті вже сиділи всі учасники вчорашньої пригоди. Сама жертва мовчала, не в змозі розкрити рота. Зате його мамінька репетувала так, що птахи боялися сідати на підвіконня. «Покалічили!» Покалічили, побили мою дитину. Тут у вас не навчальний заклад, а розбійницьке кубло. Міліцію, міліцію сюди.